Luxo, tecnologia, inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. v Alô, Caribe, bora fazer caqueado, bora. bora! Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Bora começar a esquentar. Essa musculatura aí, bora dançar? Quem sabe dançar? Meus potentes do Bregha tá aí pedindo pra dançar um pouquinho. Então o Eletrizante vai botar. Quem sabe? Tomando、no、c a q u i a d o Toma, toma, toma, toma. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Vai, vai. b a l ã o Diego d a pedreira. E aí, garota? E aí, garota? Quero ver, viu? Edson, i n i g u a l á v e l Produções. b e b o todas é porque t e n h o dinheiro. Sou um p a t u d i n h o e não é da conta de n l n g a r u é m Alô, garçom! garçom, garçom traz mais、um、copo. Que é aqui pro meu técnico. Garçom, Hoje ele tá de r o g u e t a n Se eu cair aqui no teu bar, por favor. O meu parceiro Juninho, homem do táxi. O、um、profissional Papudinho. Tá aqui comigo, valeu, Juninho. Carteira na mão. O garçom, mais uma cerveja. E o quê? Conta essa p a i x ã a Sou o、um、profissional Papudinho. De carteira na mão. O meu parceiro Zéu, o Henrique. O t u b a l lá de Prata, valeu, Zéu, o... ô. Conta e s m a reza, paixão. Pega a l o r i l h a pega a Morenilha e mete pra dançar Vai d a n ç a n d o dança tudo, dança Nessa música tem a cara do Caribe O cara sai s seis e meia da manhã com ela E canta lá fora O sol já tá daquele jeito, né Marcelo Duísque? Hoje vai ser assim, viu, f i l h o Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante、um、Barroso estão abertos para nós. Meu amor. E pela retaguarda, meu grande parceiro Bismarck. Bismarck eles... Elas pedem v i s p a pai. Para o Bismarck. Para onde a gente se encontrou a primeira vez. Como tá por aí, garota? Tudo certo? Libera, libera pra mim. Pede pra liberar! Libera que eu tô afim! meu parceiro libera empresário! O pretinho da Colômbia! Libera que eu tô afim! Faz assim! Aplica! O que é que você quer dizer? Sendo que é tão bonita! Passarinho! Assim! O da família pressão! Aplica! O que é que você quer dizer? O, o Gago da família pressão! E aí, Gago? Meu amor, impera logo essa parada uma noite. Meu parceiro Fumaça, mais ou menos.、Afim. O Negrão e o Alisson do Louco pro Chope.、Um、forte、ouvir. abraço,、a、galera. É Rob, b y pai.、E、Ao lado esquerdo. Como sempre. Aprica. O que é que você quer ser dizendo que é tão bonita? m a s assim. Aprica. O que é que você quer ser dizendo que é tão bonita? o n t e m e u vi você. Meu sonho, meu sonho, onde eu te beijei. Meu sonho, meu sonho é ter você. Aos meus pés, mas nunca te humilhar. Olha o Caribe dançando aí, papai! Poder te tocar. n ã quero mandar um forte abraço! O meu parceiro DJ Davidson mata lá n a Mini Torres Pegadores. Vem da primeira dela dele, a t a y l a r Forte abraço, Davidson e o Primão. Vem curtir, vem conhecer o r o v i n a Davidson. Bota esse cara pra beber até seis Nós toma Red Bull e vai oito, viu, pai? Nós tomos c u r t i e eu vou. Marquete está aqui com a gente e ele está no berço. Parabéns para o Nilo! Passava s i m com a eternidade te esperando. Te esperava s i m a inicidão do meu amor por ti. Não se expressar. E aqui comigo, meu grande parceiro, e amigo Josimar lá do Pop Sonho.、E、aí, Josimar,、ah, ao lado do DJ Fábio F10, a primeira dama. Essa galera, sem dúvida, sempre que pode, sempre que dá. Tá aqui com a gente. Eu, eu não, não é. é isto. Tamo、eu、juntos, viu.、Sofri. Um、grande amigo Pezão! E, e aí, Pezão? Bora pra cima hoje, bora! Eu vivi, ninguém te deixou, meu amor, m i n a zinha. Alô, Perninha, o Negão, o Fábio Santos, o Ronaldão, d a o i A primeira deu uma Ingrid, o Bruninho Souza. E a primeira deu a m a i Silva. Evoluiu. t i n o u mentir. Eu menti. Eu, menti, eu chorei. E aí, Luciano? Já s i a í ele, o perito, m、um、forte abraço.、Eu、aqui do j ú n i o s Bora dançar, meu filho. Pega um bimete f i c a vai. o r eu O f a b i o h o t á aqui com a gente no Robin. Um forte abraço. m e a u a m e r i c a n o me faz f l u a Aqui no Robin, aqui no Robin, aqui no Robin. h e h、hey. e É muito mais emoção. Seu cabelo. 「このフォイコスト」 j e f e r s o n traz a unidade móvel aqui, Jefferson, rapidinho. Me dá só um toque. Que eu vou morar consigo em Nova York. I like, it, I like, you crazy boy. My baby, I love you. Vai virar! Olha o hobby do Caí, v e aí. Opa!、Oh, Esse aqui é o livro só da Marluz. Não, não me deixe jamais. O Gago da Pedreira aí, Gago. O Meu parceiro Anderson, tá aí comigo? Como é que tá por aí, p l a d i n a Tamo junto, herói! Tamo junto, herói! t a m u n t o h e a m i t m o junto, herói! t o junto, h e r i Tamo junto, h e r i Tamo j u n t r a m a m e u p a r c e i r o h u g t o h i O Dentinho e o Boi! Rapaz, a retaguarda tá pesadíssima, pai! Aniversário do Boi, né? A Quinta parte hoje, pai! a l j o s a Jamais, ou、oh, sem você, já não encontra paz.、Oh, m e quero mandar um forte abraço, meu parceiro Tico da Pedreira. Ele que tá no berço, q e resolveu comemorar com a gente aqui no Caribe. Parabéns, Tico!、Mas、Muitos é anos é de vida, você, a b r i e l e Meu parceiro Fabinho Ferrari, tá todo mundo pelo camarote.、E E aí, Josimar, lá do Pop Sul. E aí, Josimar? Opa, beleza, Maninho? j ú n i o r Eletrizante. Que bacana, Maninho. Só pra parabenizar aí a toda a produção do Robinson. O novo Robinson, o Mega Robinson. Alô, Betinho? Tá lindo, Maninho. Tá lindo, maravilhoso. Parabéns pra você, meu amigo j ú n i o r Eletrizante. Felipe c o b i s a d o Jefferson Performático. Obrigado mesmo! Lindo! A recepção é recíproca e a gente vai a onde é bem recebido. Você vai n o local e você é bem recebido, você volta. Não é isso, gente? r、e、i no céu! Um abraço pra você, Maninho! Alô, Selmo Henrique! Bola de prata! Tamo junto! Curtindo Robinson e Maurusson no Caribe Show. Que satisfação. Matelão, Matelão, Matelão. Alô Marcelo do p o d g e Show, meu aninho. Tamo junto, sempre com a gente. Fechado aqui. Alô Fábio F10 do Búfalo do Marajó. Com Josimar Pop, meu irmão. Essa dupla desde cedo, né, m aninho? Tamo junto. E as primeiras damas? Então, pronto, fechado. Isso que é bacana. Alô, Betinho! Obrigado, Maninho! Parabéns mais uma vez pra você e toda a produção do Robson. Tá show! Tá show! Então bora, Junior Eletrizante! Bora pra cima, Josima!、E、Josima! j o s i Vamos dançar, Karim! É o Rob! Mega Robson. Igual esse som. O cara m a n d a u um forte abraço, meu parceiro, b o l a d e u E o j o h n l i na g a l a d a bora, m a galera, m a g a o l a d a o c a r t m o r a d i n a galera h d o o b a r o o t d Boy, o Tucanibal daí, valeu! O p a c i r o Everson aí, toda a galera da TF, valeu! m a a v i l h o s pra Melemática, guys! O Toninho tá por aí do、no、sushi! Sim, Bora, Juju Maringa! Paz, o caça-rato não perde uma segunda, né, caça-rato? E aqui pelo lado esquerdo, g a l e r a vou mandar um forte abraço, meu parceiro Marcelo Duísque. Vem a primeira t e l a Jaque. E toda a galera, ele formou um bud e muito louco aqui pela esquerda, né, Marcelo? Meu amor, meu Valeu, garoto! Ele e o s e r g i n h o Campista、coração. ao lado, pai. v i e mais, espera os desejos, toca pra mim essa canção. Consequência, hein, Junô? E aí, pressão do Popper?、Eh? Chega a noite e me u v e onde você está. Vem logo, meu mar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Meu parceiro Gago da família Pressão, e aí, Gago? Vem l、ah, O g o Diego, Caçador que pra mim é lançador, viu? É Ele, meu fortíssimo Rodolfo de m a r i t u o marido do p o p p Pra cima, garota. Eu disse que v i r e e veio. Um forte abraço, r o d o l Pega meu robô. E Juno, a Noelle acabou de chegar, viu, Juno? E aí, Noelle? Ela disse: Jefferson, a segunda do Robin virou um v í c i o m e r g u s h o mergulho, m e r g o Bora l i m b r a r aqui no Caribiro. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Bora eletrizante, fui pra l i m b r a r fui pra l i m b r a r fui pra dançar. Que tal essa aqui, ó? Pra se falar de amor, tem que se amar. E você? E você? Eu já vivi o、um、amor, e posso falar? O que é que tu quer? Tudo que eu quero é. 見てよ、いけんど、いけんど。 Já b u r a u i também. O meu baciro já vê supop.、Um、e aí, DJ já vê supop. O povo com a gente. Um abraço do performático. ,ático ,ático. Aqui. v E aí, Felipe! O Jorge RBK e o Joca Digital o GDP tá aqui! Um forte abraço ao Jorge! E a Junô? O Sérgio Leone disse que tá com ciúme! t u n ã o manda um abraço pra ele e l e tá com ciúme, viu, m a n i n h o Manda um abraço pra ele, Junô! Bora, Sérgio Leone!、Isso. Você, meu parceiro Anderson! Então, na segunda do h o b i n o Caribe! Bora pra、saber. cima, garoto! É, Tu quer? Tu quer? Então, t o m a Banda Amazon. O robô mais lindo do século chegou. Pega, meu robô. Fica minha vida. Preciso de. Galera do p a r e d ã o Guerreiro Prime! Prime! Prime! Olha o q u e eu achei! O Bismarck! m a n um abraço pra ele, m o n i n o E a galera pede bis! E aí, Bismarck? Te lembro de você! Miguel, o Alisson Louco p o s h o p e tá aqui comigo. t o m i t ã o t o o d i s y e e y l a seguidoras do Rob. Quando você escutar, sei que você. Rapaz de c a d e m i l h a r e s digitais, hein? No momento. Piariri!、E um、forte abraço, meninas! u a tocar. Sinto que estou com, você, com o padre Paulinho! Do do Pará. Tá f i l i z essa coisa, bandido, tá?、Yeah. Eu lembro só do meu caso com a m a r l u c e a Muito amor lá na o r a tô te falando. sabe disso. A Rafael Cassiano. Estar, minha amiga Paty. E o filho da Tereza. フォラボイスエス Olha <Mo> eu sou, meu amor. a barba! フォラボイスエス Acontecendo que já já o bagulho vai doidar, viu? Me contaram que estás arrependido. De vez em quando ainda perguntas por mim. ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだ o ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだ a ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッ e リだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだよ、ピッタリだリだよ、ピッタリ Momento, estou curtindo Sim, a galera, o Jorge r i b e i r i n o e l e joga. O Jorge está na área comandando o lado esquerdo do Robin hoje, viu, m o n i n o Ele disse: Jefferson, a segunda me surpreendeu e é por isso que eu bato no peito d e digo: q u e eu sou? Eu sou Robin! Pra cima, Jorge! A expulsão c o n t a g i a ジュニアのタクシー。 お pretinho da ColômbiaGeversoPop! e めんなさい、おはようございます。g e v e r s o p o Neguinho Mesmo c h e g a n d o s t o Porque te amei, porque te amo. Sempre Ronaldo, né? te amarei. Pelas noites vou seguir com a galera GDA. Só te peço minha vida. É, Ronaldão é. da empresa Oi. E aqui, aqui nessa festa se... Vamos lá, eletrizante! Vem, o u e s q u i t a r mais um pouco.、Um、a p a r t i r d e agora. d a n c e cante, v i b r e de emoção, libere todas as vibrações positivas. Porque o show do novo Hobby vai começar. Vai começar mais uma segunda aqui no Caribiro! E quem é que tá solteiro, fui pra cima aí! p a r a esquentar, e l e t r i z a n t e Só quem tá solteiro, vou tocar pra quem tá solteiro! E daqui a pouquinho eu toco pra quem tá Casado, tá bom? m a e t ã o Que q a d a d e era ficoricosa. Mas me falaram que a pé é o bicho. E eu brotei só pra b a d a Fazendo erro. Porque o pucu, eletrizante vai tocar. Terra, céu, pucu, Porque eletrizante pucu, vai tocar. Mandela, é fogo, e aí, mochila! l e m o Diego, GDG. バタバタバタバタ Pode, pode, pode quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora,、dá、tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Dá tchau pra quem namora.、Aí. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau. んさ 16!、Uh, Pretinho da Globo vai estar lá, Eros! Bora pra cima! Bora ver as problemáticas! O Bruninho das Barquinhas desfez o aniversário! E o Leozinho de Marituba! Desce na vinha, desce na vinha! Desce na vinha, desce na vinha. Vinha, quando mandar você sobe, n a v i n h a sobe, n a v i n h a sobe, n a v i n h a Quando mandar você sobe, quando mandar você desce, quando mandar você quica, quica e desce, e desce, e desce. Daqui a pouquinho vai rolar um concurso de funk, viu? Então bora que s e j a j u l i e r e s Mas é como eu já falei, não adianta o cara ter carro, não adianta o cara ter dinheiro. n e n u m a a g e e só gosta dos caras que tem a m o t a Advogado Bill tá aí, Bill. bora Bill! Vem de、e、seu irmão, lava nós! DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. e n i q u e de f e r a z comprou uma moto pra pegar várias delas. No Grau, Grau, só não passa mal no Grau, nós pegamos o Beteca. No Grau, Grau, só não passa mal no Grau. l a r a b e a No Grau, Grau, só não passa mal no Grau. E a r a y a n e aqui no r o b b valeu.、No、grau, só não passa mal no Grau, nós pegamos o Beteca. <risos> O Henrique passou bolado com duas t c h u c a n a g a r u Meu parceiro fiel, pai. Falei, tá ao lado. p e l h o、no、Boi. O Dentinho,、no、o Rogerino da b r a s E a primeira dama. c r i t r i o Liberdade pro Hugo hoje, meu irmão. Outra dessa s o n d a que vem. Mas existem situações que o cara pode até ter a moto, mas ela não quer. Sabe por quê? Tem umas que só gostam assim, ó. Mas ela, quer, mas ela quer, mas ela quer, mas ela quer, mas ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. E também tá aquela situação que o cara só faz m a c h a r Cadê quem tem é aquele amigo que m a c h a muito aí, aquele amigo que é feio e tem que m a c h a r pra ficar com a menina? Cadê, cadê, cadê? Eu era feio e ninguém me queria. t o m e d a v a se eu desse, me l i s a Eu sou da boca agora. Comprei uma moto, pego uma. Ô, Junior! Casa, eu, a do eu tô aqui ao lado do meu grande amigo do DJ! DJ Michel do Cineral, Inefranginha da carroça. DJ Manderson também. Rapaz, aqui no camarote só tem celebridade hoje. Eu vou chamar o cara que levou tudo em roteiro hoje. DJ Michel. Pra quem não sabe, é o irmão de roxo do performático. Só que eu tô de barba agora, ele não. Fala, Jefferson. Tamo por aqui, pelo camarote. Aqui do Caribe Show. Este encontro. Mauro s o n Robson, o novo Robson, o robô tá bonito pra caramba, meu irmão. Tem que tirar o chapéu. Eu tô aqui do lado do Carlitão, o Carlitão tá aqui, olha aí, Jefferson. Carlitão Solamana. A gente te avisa aí que tá chegando o aniversário do Carlitão, dia 10 de agosto, papai. Via show, tem as melhores aparelhagens da saudade. Tem Cineral, tem Carroça, tem Príncipe Negro e tem Rubi. E eu tô aqui do lado do nosso amigo DJ Frangina, da Carroça. Alô, Frangina! Bora, Michel! Tá tudo pai d'égua aqui no Caribe Show! Tá tudo legal! r o b i n s o n d a Tá tudo aqui no Caribe! w h a t s a p i toca aqui ao lado do empresário Carlito! Tá tudo lindo, a galera chegando, tem muita coisa boa pra acontecer! Vai até seis horas da manhã! E o nosso amigo Rosenberg falou: tá liberado, tá liberado! Solta o som, solta o som! Solta o som, solta s o l t a s o l t a s o l t a s o l solta... t solta, solta, solta, solta, solta. a マグロ1 50% fluiu。levando levadas que você nunca ouviu。 パイブレザーの Vibe do Kevio Krays のタバゾンと te faz mexer。Seja no l i n s a no PPG、pode começar a descer. i イブレザーの Vibe do Kevio Krays、ロボ minha produção!Preparem、ja no、o canhão principal!AVERIDOSAVENDE j o v a n a e r f e c t e POVAVO VERIFICA!TODOS ONGLOS PROTEGIDO!TRAGAM a r t i l h a r i a PESADA!SENEMI s e n s a l i z a n e n e u DO a q u e l a s a r g i n e n i d s e m n a d l e きゅうすきゃばいきゃ suave。きゅうすきゃばいきゃばいきゅうすきゃばばいきいきゅういきゅうゃばいきいきゅうすきいきゅううすきゃばいきゅきゃばいきゅいきゅうすきばいきゅうすきゃばいきゅうすきゃ 5秒くらいで7秒くら s で7秒くらいで7秒くらいで7秒くらいで7秒くらいで7秒くらいで7秒くらいで7秒くらいで 150 fluiu、uh、huh. levando levadas que você nunca ouviu。 マブレザーの Vibe do Kevio Creed のタバゾンと te ファメンシェ、セジャノ LinZ の PPG、ポチコメサーディン。マブレザーの Vibe do Kevio Creed のタバゾンと te ファメンシ r セジャ e LinZ の PPG、ポチ o メサーディン。 Aqui no Caribe, O Bora Eletrizante! O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson o robô mais lindo do século. f a l o u c a r i b e O comandante do robô mais lindo do século. Chegou! Chegou! chegou. chegou. Já tô na área! Chegou. chegou! Vai pra cima, meu DJ! Júnior Eletrizante! Eu! Eu! E coloca pressão nesse hobby. É pressão que vocês querem, seus d ó l a õ e s Fui pra cima e vem comigo. 3, 2, 1, vai, oh! Ei, oh ei. Três, dois,、um, Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, m a i vai, vai, vai, vai, e a i vai, vai, vai, e a i vai, vai, vai, vai, vai, v a a i vai, v a vai, vai, v a a i vai, a i vai, vai, vai, vai, v a a i vai, v a vai, vai, v a a i vai, v a vai, vai, v a a i vai, v a vai, vai, v a a i vai, v a vai, vai, v a a i vai, v a vai, vai, v a a i vai, a i a i a i i vai, vai, vai, All you people in the house, get up and, scream and shout. Say hey, hey, hey. s c r Tom Tom Eu vou começar assim。 Já que tá no escuro, aponta pro teu amigo corno aí. Aquele cara que levou aquele chifre sofreu. sofreu. Sofreu muito, sofreu muito. Mas agora ele acha que ele superou. Cadê, cadê ele? Aponta pra ele, aponta pra ele. Ele vai lembrar dela agora, quer ver? Doente de amor. O c o r remélio na vida noturna. c a g a n d o a noite. Uma boata de nasão. Josimar! Não chega aqui atrás, Josimar! Amor.、E、cura. de amor. Na azul. Aí o cara olha pra ti e fala: rapaz, eu já superei, sabe por quê? Eu tenho uma moto e as novinhas me atora. Eu tenho uma moto e as novinhas me atora. Eu tenho uma moto e as novinhas me atora. Eu tenho uma moto e as n o v i n h a me t o r a Quem é que veio de moto pro carimba aí? Eu tenho uma moto e as novinhas me atora. Sabe o que tu faz? Sabe o que tu faz agora? Eu tenho uma moto e as novinhas me atora. p e g u e a chave da tua moto e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave e mete ficha. Pega a chave. Met e f i c h acelera e isso aí, papai! Acelera! Acelera! Acelera! acelera! Deixa eu ouvir o motor dessa tua m o t a aí, meu filho! Já tá t a d o certo já? Então vem comigo! Três, dois, um... a c e l e r a Toma, mata p i l a agora vai. Toma, lita, pilha, toma, toma, lita, pilha. Toma, mata a pilha, toma, toma, lita, pilha. Toma, mata a pilha, toma, toma, mata a pilha. Toma, mata a pilha. Alô, maçã do Izzy. Vai, meu filho. Quem tá casado, fique em casa e os ovelhos comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Agora Que é nós, Marcelo. Reza a lenda que todo gordinho põe na fita, é verdade? Isso? Cadê as mulheres que já ficaram com o gordinho aí? aí. E boa, a i n a バカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバ O bug foi? <risos> Mas aqui não falha, não. 3, 2, 1 Edson Ingualável i Produções. Mais uma vez! Explode o bagulho! Uh, uh, uh. Gente, Ei, Ronaldão! Ei, Neguinho! Primeiramente! b i a Essa aqui é a marca registrada! Avisa lá que eu cheguei! O eletrizante já chegou,、Tum. O eletrizante já chegou,、Tum. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a p s s ã o vai a m e a r e p ó l s o v a m a r e p r e s o v a m a r a p a i r a e s s u e n t a r a p r e s s o v i s o a r a s v i u m r a p r o v u m ã o v e p r e v o r a p a r a e s s u e n t a r a s s o i s a s v i r a p r o v u m ã o Mais pólvora! Mais pólvora! De r e l o j a n q u e tá cortando. Hoje não. A pressão não para de f ô r v a l g u m a Todos a bordo! Põe pra cima, põe pra cima. Bora aí doidar, bora aí doidar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, eletrizante, não para. トマトが hackeado トマトが h a c k e a d But I... Só me dava se eu desse melissa, eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me a d o r a m Eu tenho uma moto e as novinhas me a d o r a m As novinhas aqui do Rob, elas, elas me a d o r a m As novinhas aqui do Rob. v e aqui com a gente, nosso grande! Vem e b o r a vem e b o r a Parceiro! O eu... nosso patrão Carnito tá aí com a gente! E aí, Carnito! Um forte abraço! E sinto essa v o n t a de você tá em casa, viu? ピピ Eu t o s t a n d o d u a prostituta。 Meu parceiro Diego, Diego Caçador, meu parceiro Rodolfo de m a r i t u b a bora pra cima, Rodolfo! Saiba, Empresário Diego diretamente de Manaus, o Patrick do Uber e o Natan para Felipe. Meu parceiro b u c h e c h a do Roxy Bar. Ele mandou dizer:、ah, Eu pedi uma moto. Falta só as meninas, né, b o c e c h a Eu também confesso que sinto em mim, bem-vindo. É, é, é o Robbie. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome. Humilha a galera da Golada, valeu! m a n d a um forte abraço pra toda a galera do m a u r u ç o m É o Marcelo Lurião, o Cris, o Gil. Alô, Lurião, vem cá. Lurião comigo, não me abandona, meu filho.、No、me, hey, me. Diego c a s a f a r r i、e、aí, Diego. Alô, Cris, vem junto, Cris. Traz o Gil, chega aqui. Sabe que vocês são de casa. Mega Robson, a emoção que faz você dançar. Esse é o、um、novo Mega Robson. O meu compadre Paulinho, pela retaguarda. E aí, Rafael Cacete, o b a r a Pate. Alô, Moisés! Uhul! O, o、e、a l i s o n O Negrinho Fumaça. O Limpação a s Peloteiras, né? O beat na esquina. O n i l c í n i o dos Arrepiados, direto. Do Pop. Tá aqui com a gente, bora n i l c í n i o、Nilcínio、pra cima. Fala, meu parceiro. Fábio F10! Chega aqui, Fábio, comigo. Só se for agora, garoto. もう1つだけ。 Diga na p e p e r i a de o、um、perito. Um amor, o Jefferson Pop. Valeu. E aí, n e g u o r o l a、ah, o d e u s E a primeira dama. Se e se aí, Bruninho, sou o z e r o s garoto. O ar e o respiro é você. A luz do meu amanhecer. Te amo tanto. Me faz. Sente a vontade de viver. Ficar pertinho de você. Alô, Jefferson, o microfone aqui. No、Olá, Julio, Olá, Tricendi. Tricendi. E deixa eu mandar um abraço bacana aqui. O meu parceiro Pezão, do Pop aqui com a gente do lado esquerdo. meu parceiro Bismarck Almeida também tá aqui comigo. Ele, o meu garimpeiro, aí com a gente do l a d z i n h o também. E meu segurança da d e n a r c segurança do nosso, do nosso Governador do Estado Alde Barbalho. E tá aqui d a minha esquerda, meu parceiro Fábio F10. Também. Aqui com a gente, vai dar o ar da sua graça, bora ver o m brother, Fábio. s o l t a a t u a voz de veludo, que esse homem sai pequeno, papai. Mas ele é nós, parceiro. Filho, filho da Luzia, lá de Santa Eu, Rosa. Bicho, não mexe. Velho, velho. Não mexe é, no México. Casco Velho, Casco Velho. No México é a menina s gaveta, pô. q u n o mexe o nas tuas. E aí, Fábio, como tá aí, garota? Maravilha, Junior! Bacana, bom demais. Você, o meu grande parceiro o cobiçado, o DJ Jefferson. Esse moleque. Rapaz, não vou nem falar nada desse cara aqui. Olha a cara dele aqui, Júnior. Júnior, você. A gente só agradece realmente o carinho, a recepção. que nós estamos tendo aqui no Hobby hoje, na segunda-feira. do cara, b e c h o sucesso, viu, Júnior? Bom demais.、O、compadre Paulinho tá na e t a g u a r d a aqui por ali. Obrigado, compadre. O Carlitão tá por ali, o nosso patrão. Ele tirou a segunda-feira pra vir tomar um w h i s k y hoje. Alô, Carlito! Bora beber todas e mais algumas. O DJ Wellington f r a n g i a na carroça. t á todo mundo. Enfim, o t o m á x i m o t á ali também, hein, rapaz. O homem do Alô, Alô Tom, moleque. É lá do s e t o r eletrizante, né, Tom? Lá no teu s e t o r Enfim, Júlio, para a gente não estender muito, a gente t á tomando uma aqui, ao lado do nosso compadre Josimar, meu amigo Marcelo, sem cessa quarta que vem agora. Na outra, tem um DJ Fábio lá no baile do p a t r e s e Lá no ponte, lá no ponte. Júnior, pra não estender muito, que hoje eu só quero curtir, só quero beber. Libera, Júnior! Libera, Júnior! 3, 2, 1, vai! Libera, Júnior! Libera, libera, libera de jejum eletrizante! Vai, garoto! Toma! E t o m á x i mo? e s s a aqui, o Junior l e t r i z a n t e ficava olhando o Fábio tocar no Barão Vermelho.、Andas. Lá em Santa Rosa, era. Na época. Hey, hey, hey. Passou de m i l desgraçado? Hey, hey. E o quê? o q u ê p u t a de Michel do Cineral tá aí, olha a barba!、Um、olha a barba, mano!、Um、e aí, Michel, tudo certo por aí, garoto? Deixa, deixa.、Cana. Bora,、e、DJ Michel. Um abraço pra você também, Michel. Tá aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Michel? Lá do Cineral, valeu. Olha com o compadre. n u i z Cifrinho, c u m p a d r e O que o Jeff falou aqui? Michel, o imã, mas... é? Se o Jeff tá doido. Eu v o r e s s a t a você. ジャムチー E no próximo domingo, tem a volta do Rob aqui no Caribe, a Casa Gira. Domingo e segunda, tem Rob aqui no Caribe. E vai ser sucesso, vai ser estouro, vai ser piração! DJ Júnior, o eletrizante do Pará. nosso parceiro Bola GDK tá aí com a gente também. E aí, bola, bora, b i c Meu parceiro Pezão, e aí, Jorge Ribequela, você o Joca.、Um e、o pecinho q u e dos revoltados、fof. do pop. Tá aqui com a gente, um forte abraço. Eu vou. p o aqui também, m e a r c i r o Ronaldão Negão. Tá jo... todo mundo hoje aí, né, Manilha? E aí, Negão? O Bruninho tá descartado, meu i m ã o E aí, Bruninho? O b r a n t i n h o da Colômbia por ali também. O b r a n i n h o v m o s nessa. Esse a q u a m o r o b i そうーそで。 Gilson Lanches, do meu parceiro Gilson, tá aqui com a gente aí, Gilson. Coloca o Gilson Lanches pra mim aí. O robô vai te pegar. Pega, meu robô. Subiu Me Chama o que meu parceiro Diego? O Diego, GDG do Niel. Mochila. É Diego, você sabe que você mora no coração do performático. o Felipe da Gaju aí, ó. Homem m a s b ó b o r a Ele tá comigo, alô Felipe. o Felipe.、Uh, é nós, tamo junto. Valeu. o Felipe. o f e i p e o f e l i p o f i p e o e l i o u s ó v o a o m i g o s l ô f o f o f e o f e o f e l i g o f e l i da g a o Felipe da Gaju. e l i d j u É o f i q u e l i p e da Gaju. É o f e e da a j o f j u É o e e u o f e a g o l e a g o f u オープニングボトーラーズダッハッチバイネ Hobby. E aí, Thiaguinho? O nosso amor. Ele tá comigo na área, né, DJ. Um abraço, tamo junto.、Uh -huh. Seja bem-vindo ao Hobby, ao espetacular. espetacular. Vem dos pra mim. O Poladão e o Johnny. Tá g o l a r e o tamo junto. Vem me fazer feliz, pra sempre, amor. Sérgio s Leones, o teu parceiro Anderson. Tá aí comigo. Vambora, Leones, p a r a Anderson. Maravilha, paneira! m o r a v i l h a paneira! O Tomáximo, ao lado do compadre. E aí, Tom? Tudo bem com você? Entra pai, entra mãe. Cadê o microfone? Cadê o microfone?、Inimigo、e a o m o microfone pro Tom lá. Eu gosto da voz desse cara, viu, meu irmão? Puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. É só uma panela, né, Valdir? É, Valdir. é Bruno v e r d e i r o E aí, Japa? Come o dinheiro da saúde. DJ To, esse cara que a gente é conterrâneo da terra vive. Até porque ficar na panelinha. a periferia é descriminalizada. Mas os、saúde. melhores DJs são de lá. Come o dinheiro da, da DF. DF. ITF Guamá Jurunas. E aí, tu? Como tá, garota? Beleza, beleza, DJ j ú l i o Eletrizante, você, Jefferson. Eu fico até feliz, né? Que a gente não sai muito pelos compromissos que a gente carrega lá na Carroça da Saudade. E hoje eu recebi o、um、convite aí pelo meu compadre, meu pelo meu compadre Paulinho, Moisés, DJ Rafael Cassiano também. Esse cara aqui, o Jefferson também aqui, falando aí no Carlitão que tá ali ó, no camarote. E ele e vai comemorar o aniversário dele de, na véspera do Dia dos Pais, lá na Via Show. E a galera tá toda com, convidada aí. Mas sim, voltando lá, eu fico muito feliz de ver Junior Eletrizante, DJ Jefferson, essas pessoas que sem dúvida nenhuma vi crescer e também tocaram junto comigo. E hoje eu fico, dou os parabéns aonde vocês estão lançando uma aparelhagem que é muito bonita. u E do meu parceiro, meu grande amigo, Betinho. Grande Betinho. Ui, minha filha, você. A mulher dele aqui com o microfone no meu dente, rapaz. Pois é. Então, voltando lá. Fico feliz que vocês estão lançando o Robson o Robô e s t á muito bonita a aparelhagem. Parabéns pra você, Jefferson. Você, que eu particularmente vi a sua trajetória, não só você, mas como o meu parceiro eletrizante. Ele, cara, o cobiçado, cobiçado também. Tá ok? Vou deixar de papo furado porque. Alô, Carlito! Você, você, Carlitão. Depois a gente conversa e faz aquela reunião. Também ali tem o DJ Michel do Cineral. Grande Michel do Senhor a r o que está aqui comigo. Olha a torcida, olha a torcida! Dá para você devolver a chave do meu carro, por favor? Estão pronto. Peraí, a segura aí que eu vou fazer uma vinheta ao vivo. Que tem muita gente aqui em cima de mim, a já viu como é que é, né? É segurança. Tem muita gente aqui em cima de mim, a já viu, né? Japonês do uísque também aqui comigo. Vou deixar você tocar porque aqui não, não dá para a gente falar. Vilhetão! Só... Vilhetão, qual é o jeito que tu quer aí? Era isso? O Borinovar. a、ah, A suelhinha só gata é, meu irmão. Respeita a minha mãe,、ah, rapaz.、É. E olha, eu vi ela essa semana, ela estava fazendo uma marquinha. <risos> Ei, Tô! Ai, ai, ai, oi! Faz pra mim aí o robô vai te pegar. Faz. Mas... Ei! O robô vai te pegar, vai, meu filho. <risos> Te p e g quem sabe q u e a só pra te dizer, só penso em você. Da t f Bora, Sérgio! Super p o o r a a r a a r de r nós, garoto! Os TF, nós na pista! O Betinho e o j o O teu parceiro!、Ah, o Márcio! Bem, bem, bem. O Mariota! O Márcio Branco! Thiaguinho Juventude! O Vinícius! O Silvio! O Juracinho e o Grau! E o n i g e r e n do Pop Saudade! Valeu, n i g o r i m o t e tocar! Like、Júbuni d、e、a r i c e o seu irmão de v u a n d a r i k que tá no berço hoje, 22 anos. Valeu! Galera de Marajó, é, curtindo o novo hobby, valeu, garoto! Tira a função do meu coração ao meter. Tudo isso, é, tudo isso. Primeiradão a Jéssica a Brindo, o Chaburani também, Ronaldão, e a i n g r i d a Brindo, o Muralhão. E aí, velhinha, como é que é? Como é que é? パーリンの Sabe, esqueci. e s、e、a v a e s q u e c i o c l a y s o n o Bochecha. O Jaimiro, família, t o chutando. Vira, família, pressão. Valeu, Gago. Tô na galera. Tudo junto, misturado. Colada, caixa baixa. Eles estão com a gente. E aí, mexe pobre, mate-gá, mate-gá. E o Toninho. Desde sábado com a gente no hobby. O Brasil, r a s i l a Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu. O fiel tá na retaguarda hoje, né, fiel? Quantas vezes adorei seu amor? O nosso amigo de Itapanã. Mas você, o tempo da c h o p e r i a ranário, frangina. frangina. Te dei tanto amor. Me entreguei a você. Ciro Renan, Céu, Nai, m o r a g u e t e o Dark Pop,、e、até o Dark bem, tá aí hoje, é. v e l i r o d、oh, oh, oh. u、um、o m e s e c s o n i n i g u a l á v e l Produções. Oh, oh, oh.